Liebe Genossinnen und Genossen, nach reiflicher Überlegung und im Ergebnis der gestrigen beratenden Politbüro bin ich zu folgendem Schluss gekommen. Infolge meiner Erkrankung und nach überstandener Operation erlaubt mir mein Gesundheitszustand nicht mehr den Einsatz an Kraft und Energie, den die Geschichte der Partei und des Volkes heute und künftig verlangen. Deshalb bitte ich das Zentralkomitee, mich von der Funktion des Generalsekretärs der CCK, vom Amt des Vorsitzenden Staatsrates der DDR und von der Funktion des Vorsitzenden des Nationalen Verteidigungsrates der Deutschen Demokratischen Republik zu entbinden. Dem Zentralkomitee und der Volkskammer sollte Genosse Ego und Grenz vorgeschlagen werden, der fähig und entschlossen ist, der Verantwortung und dem Ausmaß der Arbeit so zu entsprechen, wie sie Lage, die Interessen der Parteien des Volkes und die alle Bereiche der Gesellschaft umfassenden Vorbereitung des 12. Parteitages erfordern. Liebe Genossen, mein ganzes bewusstes Leben habe ich in unverrückbarer Treue zur höchsten Ansage der Arbeiterklasse und zu unserer marxistisch-ländischen Weltanschauung der Richtung des Sozialismus auf deutschem Boden gewidmet, die Gründung und erfolgreiche Entwicklung Das sozialistischen deutschen demokratischen Republik, deren Bilanz wir am 14. Jahrestag gemeinsam gezogen haben, betrachte ich als die Krönung des Kampfes unserer Partei und meines eigenen Wirkens als Kommunist. Dem Politbohr, dem Zentralkomitee, meinen Kampfgefährten in der schweren Zeit des antifaschistischen Widerstandes, den Mitgliedern der Parteien allen Bürgern unseres Landes danke ich für jahrzehntelanges Gemeinschaftliches und fruchtbares Handeln zum Wohl des Volkes. Meiner Partei werde ich auch in Zukunft mit meinen Erfahrungen und mit meinem Rat zur Verfügung stehen. Ich wünsche unserer Partei und Ihrer Führung auch weiterhin die Festigung ihrer Einheit und Geschlossenheit und dem Zentralkomitee weiteren Erfolg. Ehrschuldiger. Das Honecker, die ja nur für die schriftliche Veröffentlichung gedachte Namenszeile mitspricht, mag Ausdruck sein für die Verwirrung im obersten Gremium der Partei. Den Nachlassverwaltern von 40 Jahren Sozialismus schlägt die letzte Stunde. Egon Krenz soll das Schlimmste abwenden. Im Fernsehen der DDR klingt die Meldung so.